Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz. Idag är lördagen den 10 juli 2010 och klockan har passerat 14.00. Några minuter försenad blev vi nog tydligen idag. Programmet är sänds i dels i söndag klockan 09.00 och på torsdag den 15 juli klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och med i studion idag så har jag David Dong, just hemkommen från Gotland nu på morgonen. Dagens program, det kommer självfallet att domineras av politikerveckan i Visby. Även om Almedagen faktiskt handlat i skuggan av litorinaffären. Men jag lämnar i alla fall över direkt till dig David. Ja, tack för det. Jag kom precis hem som sagt, vi var vid midnatt mellan fredag och lördag och har inte haft så väldigt lång tid på mig att hämta andan riktigt. Men jag tänkte väl göra en snabb redogörelse för vad vi har haft för oss på Gotland och hur jag har upplevt saken på plats, så att säga. Och under Almedalsveckan på Gotland fanns sammanlagt över 50 Sverigedemokrater. Det var ett antal olika delegationer från olika delar av landet. Göteborgsavdelningen hade ett gäng på plats- Riksavdelningen med Jimmy Åkesson i spetsen fanns representerade Sverigedemokratisk Ungdom som var den allra största gruppen De hade lyckats få dit ett 30-tal personer Och så slutligen SD Television Som numera är en ganska stor organisation faktiskt Hade ett tiotal medarbetare på plats Ni kan för övrigt se en del klipp från SD Television på Youtube Jag såg att det fanns 18 stycken från just Almedalen innan jag åkte till studion och det kommer att läggas upp fler under veckan som kommer och då kan ni alltså se vad som hände på Gotland och ni kan se en del intervjuer även jag själv blev intervjuad av SD-television och det klippet kommer också troligtvis så småningom så gå gärna in och titta på www.youtube.com SD-television så får ni omedelbart fram de senaste klippen och det är alltså i Just nu så är det 18 klipp från Gotland, Almedalsveckan. Jag personligen kom till Visby redan på fredagen den 2 juli. Det var strax efter klockan 21 och där fick jag då vänta i några timmar tills Göteborgsavdelningen anslöt. Och de hade med sig två bilar. Och tillsammans åkte vi då ut till en gård ungefär en och en halv mil utanför Visby. Där vi bodde under veckan. Och på lördagen så anslöt till samma gård då SD-television, och man säger då Riks, Riks-televisionen rikstelevisionen från SD och med sin husbild då, plus även östavdelningen, det vill säga Stockholms avdelning av SD-television bodde på samma gård och större delen av lördagen gick åt till att etablera oss på ön men på söndagen så drog det sen igång på allvar för då var det Moderaternas dag under politikerveckan och vi började med att gå på ett seminarium med migrationsminister Tobias Billström. Det var väl något tiotal Sverigedemokrater som gick dit och lyssnade. Och Billström presenterades som Sveriges mest tillgängliga statsråd, eller någonting liknande i alla fall. Eftersom inga andra ministrar ställer upp på den här typen av seminarier och utfrågningar. Det Seminariet kallades Hetastolen och innebar att Billström blev utfrågad av en moderator- som för övrigt är den moderata ledamoten Anna Kinberg-Battra. Ni vet hon som kläckte ur sig att stockholmare är smartare än lantisar. Och de frågor som den här moderatorn då ställde till migrationsministern var naturligtvis väl förberedda och inövade. Men sen så skulle det finnas möjlighet också för folk ur publiken att ställa frågor. Och det var ju det som vi Sverigedemokrater var där i hopp om att kunna göra. Men första publikfrågan gick då till en person som satt på... Första raden för den likadan t-shirt som alla andra på samma rad. Och den här frågan som ställdes var väldigt snäll. Eller om man ska säga så jag drog slutsatsen att det var en av Billströms partikamrater som hjälpte till att dra ut på tiden. Och nästa fråga ställdes av en kvinna som satt långt bak i lokalen och presenterade sig som ordförande för Moderata kvinnorförbundet Eller Moderatkvinnorna. Så även den frågan var ju ganska lindrig. Ytterligare en fråga ställdes av en ung man som företrädde Liberala ungdomsförbundet, det vill säga Moderaternas allianspartner. Så inte heller den frågan var särskilt kritisk. De enda kritiska frågor som ställdes kom från ett par så kallade människorättsorganisationer. Och de ställde ju inte den typen av frågor som vi Sverigedemokrater skulle ha ställt. Men vi som var där, vi hade gula tröjor på oss. Men vissa av oss var då civilt klädda och en av dem, Changfrick Frick från Kristianstad- Försökte aktivt begära ordet under en större del av det här mötet men det var förgäves. Det var med andra ord ganska så planerat att inga verkligt kritiska frågor skulle få ställas under seminariet. Och efter att mötet var över så kom en man fram till mig och frågade varför vi Sverigedemokrater inte ställde några frågor. Men jag fick då förklara för honom att vi försökte men stängdes ute. Han svarade då att han själv var moderat men att han ändå tycker att vi borde få komma till tals och att våra frågor är viktiga. Dock ska sägas att Bildström var inte helt omöjlig för efter seminariets avslutande så fick SD Television en kort intervju med honom. Och det finns alltså utlagt på Youtube. Gå gärna in och se detta. Senare på söndagen så var det ju Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen. Och av de tal som jag hörde så var väl Reinfeldts det som talskrivarna hade varit Ja, ska man säga? Mest nyskapande med. Eh, och det finns också kommentarer till det här talet utlagt på YouTube. Eh, gjort av Jimmy Åkesson bland annat. Eh, annars var det ju måndagen därefter. Dagen efter det där som var Sverigedemokraternas stora dag i, eh, på Gotland i Visby. Och eh, det var då en debatt med Björn Söder klockan 13.00 på handplan. Det kommer vi att återkomma lite till. Det var ett seminarium med Robert Spencer, amerikan, som föreläste om islam och islamiseringen av Europa. Jag vill minnas att seminariets namn var Jihad mot Europa. Det seminariet hölls då på engelska och det var en hel del etablerad press på plats. Även detta finns utlagt på Youtube. Sedan vid klockan 17 så var det tal av Jimmy Åkesson på Donnersplats och det är alltså precis innanför ringmuren- mycket centralt där väldigt många människor passerar så att det uppmärksammades också en hel del. Och senare på kvällen vid klockan åtta så blev, fick Jimmy Åkesson också vara med i en debatt i Sveriges televisions debattprogram med just det namnet Debatt. Och det sändes ju från Almedalen och vi stod ett antal Sverigedemokrater runt om det lilla man säga, tält där den här, det här debattprogrammet hölls Och man kan faktiskt se mig i rutan där Det programmet finns att se på Skulle jag tro i alla fall, jag har inte dubbelkollat Men det finns med största säkerhet att se på svt.se Om ni går in på debatt där så kan ni se det programmet Och det programmet handlar just om Varför Sverigedemokraterna inte tillåts delta i slutdebatter Och partiledarutfrågningar i Sveriges Television inför det kommande valet Ja, vi har också rapporterat en hel del om vad som har hänt på sdkviren.se Och vi kommer att komma in på en hel del fler seminarier och annat som har hänt Vi hade till exempel en utdelningsaktion utanför domkyrkan vid ett par tillfällen Vi gick på en gudstjänst, för övrigt, där den förra ärkebiskopen K.G. Hammar fick ett pris han fick pris som årtiondets förnyare i Svenska kyrkan. Sverigedemokraterna har ju varit ganska kritiska till KG Hammar. Vi var det under tiden som han var ärkebiskop. Flera Sverigedemokrater valde för övrigt att gå ur kyrkan när han var ärkebiskop, Men vissa av dem har ju kommit tillbaka. Huvuddelen av den alltså priset som skulle delas ut det var ju då till årets förnyare. Det var... För första gången någonsin som det delades ut Och det var stiftsadjunkt Bertil Johansson I Luleås stift Men KG Hammar var alltså årtiondets förnyare Sverigedemokraterna delade ut lite flygblad utanför kyrkan Och det var det då en del som reagerade på Vi gjorde det under ledning av en sverigedemokratisk präst I Svenska kyrkan som heter Axel Karlsson Som också är ersättare i stift fel i kyrkomötet Och det gjorde vi även dagen därpå och då hade dessförinnan Axel Karlsson skrivit ett brev till polisen För att förklara vad vi gjorde Och att vi Sverigedemokrater ju också är en del av Svenska kyrkan Jag själv som deltog i den här aktionen Jag är ju ledamot i Stockholms stift Och jag är också ersättare i kyrkomötet Och vi som deltog i det här var ju också medlemmar i Svenska kyrkan Och döpta och konfirmerade och betalade kyrkoskatt och allting Och vi följer ju gällande lagstiftning och Gällande regler Som Svenska kyrkan självt Har fastställt Men det var lite svårt för vissa att acceptera det Vi lyckades dock genomföra allting Utan några som helst problem Även om vissa personer Blev lite irriterade på oss Men det får de faktiskt acceptera Jag vet inte om vi ska ta en pausmelodi innan vi fortsätter Ja vi kan väl ta något Lite hastigt här Om Koskinen Och hans mm. agerande Det är så att Svenska kyrkan hade ju ett tält där Precis som många andra fanns på plats Och när han kom ner då för att Som man uttryckte, göra tjänst Och så upptäcker han då Att Sverigedemokraterna har byggt upp En scen, två meter från tältet Säger han i Sveriges mm. Radio Det var så när Björn Söder debatterade med Kristdemokraternas ja. Rolf Thuesson på handplan mm. Ja, precis, och han konstaterat Uppe på scenen står Björn Söder Och han vet vem Björn Söder är Och <laughs> Röder vet vem han är, uppenbarligen Och han blev väldigt förvånad, sa han han vill gärna använda starkare ord men han avstod från det. Så han hoppar upp på scenen och frågar varför de står där uppe och döljer kyrkans verksamhet. Och han påpekar också att Sverigedemokraterna hade två stora högtalare. Så gjorde man, man hörde inget annat än från de högtalarna. Och dessutom, som upprörde hon väldigt mycket, så hade de svenska kyrkans logotyp bakom sig. Och då kunde man förväxla... Eh, det som han uttryckte Sverigedemokraternas ganska vidriga budskap med Svenska kyrkans budskap. Ja, nu var det ju så att det var ju de själva som valde att ha logotypen där och Sverigedemokraterna var ju på den platsen just för att vi hade fått tillstånd att vara just där. Så ja, det var konstigt med det. Ja, det sa man också på radion och konstaterade att han fick ledas ner nerifrån scenen. Och då invände han att det var ju inte riktigt så utan... Han, det vill säga Björn Söder Hade två gorillor som tog tag i mig mm. Det här uppmärksammades också I Gotlands allehanda Det står att säkerhetspolisen Fick gå fram till Lennart Koskinen Och tillsammans med polisen förklara för honom Att Sverigedemokraterna hade all rätt att stå Och debattera på just den platsen Fast det köper inte Koskinen Han anser att Sverigedemokraterna i stort sett gjorde intrång På kyrkans mark Eftersom Svenska kyrkan hade tillstånd att stå Med sitt tält just där bakom och rubriken där var biskopen i bråk med Sverigedemokrater. I tidningen Gotlands Tidningar så stod det SD till attack mot biskopen. Det var lite omvänt där. Men det är väl ungefär samma uppmärksamhet som vi fick där. Koskinen förstes bort från en debatt. Och SD förklarar då att det var polisen som föste bort honom. Ja, jag kan väl ta lite vad han sa här i radion. Jag har full respekt för deras rätt att uttala sina åsikter- Poängen är ju att Almedalen ska vara ett åsiktstorg och olika hur knäppa åsikter det än är måste kunna komma till tals. Men de hindrade faktiskt vår verksamhet, så. han. Och sen jag kan väl kommentera själv då att han kanske trodde att vi ville sola oss i Svenska kyrkans glans. Och att Svenska kyrkan då skulle spela glans över den här debatten. Men jag tycker inte att vi har någon anledning att tycka att Svenska kyrkan har någon glans utan det har ju förfallit... Väldigt mycket under senare, senaste årtionden som du var inne på. Mm. Eh, han fick också en fråga. När det blir så tydligt mellan två block här. Vinner Sverigedemokraterna på det? Eller vad tror du? Jag är rädd för att de kan hamna som en slags vågmästare. Och personer som inte känner sig hemma i någon blocket. Och är allmänt missnöjda kan stötta ett sådant missnöjesparti. Och med det så ska vi ta en pausmelodi med vm Har Ni lyssnar till Radio SD. Ja, det var faktiskt Rio-Kalle Svensson som sjöng vår i november. Och han var en känd fotbollsmålvakt från förr. Jag har noterat att han gjorde 73 landskamper mellan 49 och 58. Han gjorde 349 allsändska matcher representerade Helsingborg i CF. Och jag kommer ihåg honom från 1958, VM i Sverige, där Sverige då tog silver. Där Rio-Kalle, det fick han... Efter VM eller under VM i Brasilien 1950 då Sverige tog brons. Ja David, du har mer från Almedalen. Ja, jag tänkte nämna lite kort det här debatten som Björn Söder hade klockan 13 på hamnplan måndag den 5 juli. Björn Söder är då Sverigedemokraternas partisekreterare som också sitter i regionfullmäktige i Skåne. Han debatterade då med Kristdemokraternas Rolf Thuesson som är regionråd. Och i Region Skåne då Och de har ju debatterat ganska mycket mot varandra tidigare Och det var väl just därför som Rolf Thuesson gick med på att debattera med Björn Söder i Visby Och det handlade då om kultur och integration Och lite grann om det som sa, då Rolf Thuesson började med att alla människor har lika värde Och att det är det som skiljer Sverigedemokraterna från Kristdemokraterna Björn Söder kontrade med att alla har lika värde men det innebär inte att alla har rätt att bosätta sig i Sverige och att regionen, alltså Region Skåne, ska inte ägna sig åt att prioritera flyktingar och invandrare i första hand utan de ska ägna sig åt kärnverksamheten som då är sjukvård, kultur och infrastruktur och sådana saker. Rolf Tuvesson, kristdemokrat, vidhöll då att Sverigedemokraterna är osolidariskt och att eh, han kom in på att vi ska ta emot de här ensamkommande så kallade flyktingbarnen. Och, eh, han drog också ofta paralleller med 30- och 40-talet och tyckte att Sverigedemokraternas politik kommer innebära att vi går tillbaka till eh, ja, omänsklig politik och så vidare. Rolf Thuesson har varit med om att tillsätta en beredning om integration och mångfald. Och Björn Söder menade att det bara är ytterligare ett politiskt forum som inte kommer att vara till någon som helst nytta. Rolf Thuesson och Björn Söder var väl överens om att kristdemokraterna är för integration medan Sverigedemokraterna är emot. Björn Söder sa det att Sverigedemokraterna är för assimilation. Rolf Thuesson kom in på att mångfalden är en rikedom och... Han kommer in på att hur otroligt viktigt det är att skydda flyktingar och så vidare. Björn Söder menar att vi skulle inte ägna regionskådes resurser till integrationssatsningar och så vidare. Och det kommer inte att lyckas så länge massinvandringen pågår. Det här var ganska så. Väl om eller man ska säga, det var många som hörde den här debatten Och det uppmärksammades ju också en hel del i media som sagt Inte minst just på grund av eller tack vare den där koskinen som vi pratade om tidigare Och efter det här, den här debatten i alla fall så var det Changfrick Frick och William Petzell Som tog över mikrofonerna och förde en liten, jag hade någon slags torgmöte kan man säga då, Enbart SD-torgmöte Och senare samma dag så var det då ett seminarium med Robert Spencer och det hade du någonting att säga om? Ja, i början på veckan så var det Sveriges Radio ett ja, drygt tio minuters inslag som behandlade Sverigedemokraterna. Och ungefär hälften av det inslaget behandlade då det här seminariet. Där man då säger att vi har bjudit in en amerikansk författare, bloggare och islamkritiker vid namn Robert Spencer- så fick Eko-reporten Pontus Mattsson, Mattsson delkänd för oss sd han fick berätta om Robert Spencer. och han, sa så här då, han har en blogg som heter Jihad Watch och har skrivit ett antal böcker om islam. och Han är då mycket kritisk mot islam och menar med hans beskrivning så är yttrandefriheten, tryckfriheten, jämställdheten och trygghet för religiösa minoriteter i västerlandet hotad. På grund av att västerlandet håller på att islamifieras. Och att det här beror på dels radikala islamister, uttalat säger så, men också en sorts smygande islamisering. Så jag frågade honom det här. Och då sa han då på engelska att hotet idag kommer främst från höga islamska ledare som försöker införa islamsk lag till västerlandet. Och i slutändan påtvinga oss den. Och islamisk lag. Kräver underkastelse av icke-muslimer? Då blir alltså frågan om andra klassens medborgare under islamsk lag utan lika rättigheter. Och sen fick Pontus Malzson översätta det här och han tog delar av det. Men fortsatte sen så här då. Jag frågade honom också, representativ, han tycker att vissa radikala islamister är för den breda majoriteten muslimer som bor i Västeuropa. Och det är ju det vi får höra rätt mycket nu, att det här skulle vara en liten minoritet. Men då menar spänser att det är inte det som är frågan. Utan frågan är vad de då breda majoriteten i så fall gör för att stoppa de här radikala. Och kommer in på en intressant jämförelse. Bolsjevikerna var också en minoritet i Ryssland en gång i tiden. Men genom taktiskt arbetande så tog de över makten och det blev den kommunistiska Sovjetunionen. Och det är också då en risk man ser för västerlandet. Och det tycker jag är väldigt bra att han tog upp just den eh, synpunkten här. För att visserligen är de radikala och extrema och islamisterna, de är väldigt få. Men de, eh, som han säger här då, breda majoriteten gör inte så mycket för att motarbeta dem. Och de kanske inte vågar helt enkelt. Precis. Eh, ja, så fortsatte programmet eh, då med att... Eh, Uh, han fick frågan på Tusmatsen. en mycket kontroversiell författare får man säga var det här ett seminarium som lockade många lyssnare och då säger han att det var fullt och uh, det fick tydligen bara plats drygt 100 personer här och uh, vi kan väl utgå från i alla fall vi som sitter här att uh, en hel del inte kom in och uh, man fortsatte säga att Sverigedemokraterna skulle få hålla ett seminarium här i Visby under allmänhållsveckan, det var inte helt självklart och man noterade också att vi har försökt under väldigt många år att hyra lokaler just under veckan Men vi har inte haft någon framgång med det. Men nu blev det tydligen eller troligen någon sorts återbud. Det har i alla fall Pontus Mattsson fått uppfattningen att vi Sverigedemokrater har fört fram. Och att vi då till slut lyckas få tag på en lokal. Sen kommer man in på att med tanke på alla politiska frågor som då vi Sverigedemokrater skulle kunna fokusera på. Så väljer vi alltså att bjuda in en mycket kontroversiell islamkritiker. Och då kan man ställa frågan varför. Och då säger Pontus Mattsson att ja, vi tror väl att vi ska kunna vinna röster på det. Det här är något som sticker ut. Och kan ställa frågan till Björn Söder, partiets partisekreterare. Och Björn sa så här då i radion. Jag tror ju att när vi lyfter fram den här frågan om islamiseringen och det hot som väntar oss. Så tror jag att det är många får upp ögonen och instämmer i när vi visar att det finns ju verkliga tecken och bevis på att det här pågår. Och när vi kan lyfta fram och visa det för svenska folket så kommer stödet säkerligen att öka. Därför att det här är så påtagligt börjar bli påtagligt för folk. Framförallt de som lever i närheten av de här muslimska enklaverna som nu utvecklas runt om i landet. Sen, ja David... Ja, jag tänkte säga också det här att jag, jag var själv närvarande på det här seminariet och det var som sagt så fullt i lokalen som det kunde bli och det stod folk i gången och i dörröppningen utanför. Den här mannen Robert Spencer är alltså otroligt påläst. Han kan citera Koranen väldigt obehindrat. Så han kan hänvisa till olika stycken och kapitel utan att behöva bläddra i Koranen utan han kan väldigt mycket av det utan till. Och Vi hade ju... Från början tänkt att det här skulle i första hand vara en debatt mot någon som förespråkar, antingen förespråkar islamsutbredning i Sverige eller åtminstone försvarar den massinvandring av muslimer som vi har och har haft. Men det var ju ingen som vågade debattera och det är ganska förståeligt för det är naturligtvis ingen som har samma kunskaper som Robert Spencer, eller ytterst få i alla fall. På plats fanns en hel del journalister. Det var bland annat en ledarskribent för Svenska Dagbladet som frågade Spencer... Det att, ...vad han tycker om att, att han applåderas av högerextremister. Och Robert Spencer svarade då att han tar bara ansvar för sina egna handlingar. Och sen så la han till det också att om det här läggs ut på Youtube eller på internet... ...då kommer nog du som ställer den här frågan att applåderas av islamister... Tar du ansvar för deras handlingar? Och det, det blev naturligtvis det var ett mycket uppskattat svar. Och för övrigt så ligger det här också ute på Youtube. Så att gå in på youtubecom sd så kan ni se mycket stora delar av det här seminariet faktiskt i efterhand. Mm. Det låter intressant. Ja, för att fortsätta till det här radioprogrammet? Så fick du Pontus Mattsson frågan hur det kommer så att man väljer just islam. Man skjuter in sig på det här när det är egentligen andra frågor som man ska gå till val på inom partiet. Och han nämner då också Pontus att i valet ska de gå till val på dels minskad invandring men också bättre äldrevård och hårdare straff. Men i valmaterialet hittills så talas det inte så mycket om islamisering. Sen kommer han in på den här Jimmie i Aftonbladet som då hade riktat mot islam och konstaterar att då fick partiet en väldigt skjuts i opinionsmätningarna. Det är kraftigt. Och eh, han tror att analysen är att vi lyfter fram den här frågan för att kunna vinna ytterligare väljare. Sen noterar man också att under det senaste året så har svenskraten legat runt 4 spärren i opinionsundersökningarna. Och... Eh, Sen undras hur läget ser ut för Sverigedemokraterna elva veckor före valet. Och då kommer han in på det här som du brukar ta när det är opinionsmätningar. Han säger så här, om man räknar sammanlagda snittet av de mätningar som vi använde på Sveriges Radio, som man kan se på vår hemsida, så hade man 4,4 procent under juni månad. Det var en ökning, de var nere på under 4 procent tidigare under våren. Så att de har inte fortsatt att backa vilket de gjort under hela våren från toppen därefter åker Åkessonartikeln i höstas då de var upp över 5%. Sen backade de till under 4% men nu senaste månaden har de gått upp igen. Ja, vad det innebär är valet är svårt att säga. Och jag kan säga att jag är ju mycket glad över att vi har ökat det igen. Jag har varit, börjat misströsta lite när vi ja. gick tillbaka. Men nu är det ju verkligen de allra senaste mätningarna, flera stycken, har visat att vi är på uppgång igen. Faktum är att de åtta senaste opinionsmätningarna visar på stigande siffror för Sverigedemokraterna. Ja, sen noterar man också att det finns ett stort motstånd hos mot Sverigedemokraterna. Man konstaterar att inget parti i Sverige... Är så illa omtyckt som Sverigedemokraterna Ingen partiledare. Är så illa omtyckt som Jimmy Åkesson Den märks ju också här. Men som sagt, vi behöver bara 4% för att komma in i riksdagen och visa vad vi verkligen står för. Inte våra motståndares nidbild. Ja, det är väl börja bli hög tid för ytterligare en pausmelodi tycker jag. Så att vi får samla lite kraft här. Och vi fortsätter med ytterligare en melodi från den här kavalkaden. Samma som vi gjorde tidigare. Nummer 11. Och det här är med Harry Brandelius och Inga Lill Rosvald. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och tillbaka till Almedalen. Man berättade att det fanns ett tält där det fanns någonting som hette Rösta demokratiskt. Och det är en kampanj som syftar till att man ska rösta på alla partier utom Sverigedemokraterna. Man talar om att det drivs av en massa vad man kallar för olika frivillighet frivilligorganisationer. Och en som fick komma till tals där var Anders Bergman Han är med i någonting som heter 5 i 12-rörelsen. Och det var ju den här flyktingkramarörelsen kan man väl säga som startades av en person vars dotter har blivit mörd, blev mördad av just den flykting. Och det är en konstig reaktion, tycker jag. Ja, Men som sagt, vi lämnar det och. Ja, han säger så här då, här Anders Bergman. Jag hoppas naturligtvis på att väljarna ska rösta så det blir en rågång mellan de etablerade partierna och Sverigedemokraterna och andra främstfälliga partier. De etablerade partierna måste föra frågan på dagordningen, ta debatten på allvar. Inte bara som man har gjort under många år. Säger så här, vi tar avstånd, det vill säga har inte gjort någonting. Man borde ha lärt sig någonting, säger han, om utvecklingen under 15 år i Europa. Men det har man tydligen inte gjort, men nu är det dags. Sen avslutade Pontus Mattsson det här med att svara på hur de andra politiska partierna behandlar Sverigedemokraterna i valrörelsen för tillfället. Och där har ju vi faktiskt märkt en förändring. Och Pontus Mattsson säger så här. Mitt intryck är att de gör ingenting. De nämner honom så lite som möjligt. Analysen är att all reklam är bra reklam för Sverigedemokraterna. För något år sedan var det framförallt Socialdemokraterna som jagade bojligheten med frågan. Vad gör ni om Sverigedemokraterna blir tungan på vågen i riksdagen efter valet? Vi ska jaga Reinfeldt till valdagen för att få besked på den frågan, sa de då. Jag tycker inte att man fått något tydligt bestämt besked från Reinfeldt på den frågan. Och de är ändå tysta nu, säger Pontus Mattsson. Vad har vi du har med? Jo då, det där sista som du pratade om att de etablerade partierna nämner Sverigedemokraterna så lite som möjligt det var en iakttagelse som jag själv också gjorde och att vi ska försöka få, att de ska försöka ge oss så lite uppmärksamhet som möjligt oavsett om det är i, om de kan säga något positivt eller negativt om oss så väljer de att hellre inte säga någonting alls därför att det är det de tror gör att vi växer som allra långsammast däremot så händer det ju att enstaka personer som inte hör till etablissemanget så inte så tätt knutet till något parti i alla fall råkar nämna oss ibland. Och jag tänker komma in lite grann på det om en liten stund. Men jag var i alla fall på ett seminarium på tisdagen. Det var med jämställdhetsminister Nyamko Saboni Och det blev kan man säga lite grann en debatt mellan henne och Miljöpartiets Mehmet Kaplan- och där var det då eh, Sakine Maddon, eh, statsvetare och liberal debattör som eh, ledde kan man säga, seminariet och ställde lite frågor. Och hon eh, beskrev då problemet med just eh, integrationspolitiken som förs. Hon menar att det råder konsensus mellan alla politiska partier, att eh, integrationen inte har fungerat särskilt väl- det är en uppfattning som de flesta har. Hon konstaterar också att staten har delat ut stora resurser till invandrertäta områden. Insatser för att minska spänningar mellan grupper, det har inte fungerat. Och politikerna också är väldigt motsägelsefulla, tyckte Sakine. Hon menar att de både säger att de är för integration och att de är för mångkultur- men dessa två olika saker är ju helt olika. Integration innebär ju att alla grupper som finns i Sverige ska smälta samman till en ny grupp. Medan mångkultur innebär ju att de olika kulturerna ska existera sida vid sida. Och det är ju väldigt motsägelsefullt att säga sig vara för båda dessa två. Sen så tog hon en del exempel på hur man lokalt har gjort för att försöka främja integration och så vidare. Till exempel tog hon upp då Botkyrka och Sundsvall där man har haft en del olika konstiga projekt. I Botkyrka så var det tydligen någon som på fullt allvarade hade föreslagit till kommunfullmäktige att invandrarkvinnor eller om det var arabiska kvinnor skulle få varsin get eller någonting sånt. Hon menar också att diskrimineringsombudsmannen Katrin Linna förespråkar särbehandling. Och om särbehandling pågår, hur ska man då någonsin kunna skapa någon som helst samhörighet inom Sverige mellan de olika etniska grupperna? Och slutfrågan var väl lite grann, varför inte överge den här identitetspolitiken som har drivits av svenska regeringar under de senaste åren, många åren? Lite senare kommer man också in på att det inte har inträffat att någon har dömts för hets mot svenskar. Hets mot andra grupper i samhället kan man dömas för, men det är ingen som döms för hets mot svenskar. Och det är synd om bara Sverigedemokraterna uppmärksammar detta. Den här tjejen, alltså Sakine Madon, hon var då en av de få som nämnde Sverigedemokraterna. Och hon tycker att man ska sluta med särbehandling. Men jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Saboni hon menar att regeringen inte har ägnat sig åt särpolitik. Hon medger att integrationen har misslyckats. Men att identitetspolitiken är marginell. Hon medger också att lokalt finns en del konstiga idéer som inte alltid är så lyckade. Sen kommer också in på det här med nystartsjobb. Det är alltså den som har varit arbetslös under minst ett år. Kan få, arbetsgivaren kan slippa betala arbetsgivaravgift under lika lång tid som den här arbetslösa då har varit arbetslös. Minst ett år men maximalt tre år. Nyamko Saboni upplyste då om att det här är ju en generell politik det gäller även arbetslösa svenskar men eftersom det är invandrare som är överrepresenterade bland de arbetslösa så innebär det ju att man i praktiken hjälper invandrare med den åtgärden sen så kommer man också in på att diskrimineringslagen är generell men att debatten förs som om den bara gällde utlänningar och det medgav man ju bara ett litet problem assimilationspolitiken menade Nyamko Saboni inte fungerade men hon medgav ändå att vår integrationspolitik, den som förs nu alltså, kanske har slagit över lite för mycket. Så att vi måste ta ett steg tillbaka i riktning mot assimilation alltså. Och det är ju, låter nästan som att hon håller på att gå Sverigedemokraterna lite grann till mötes. Hon sa också rakt ut att det svenska språket är mycket viktigare än alla andra språk och har en särställning i Sverige. Och andra språk är inte lika mycket värda som svenskan i Sverige. Och det kan man ju också tycka, vad är, vad är detta? Håller de på att svänga till i vår riktning? Men då ska vi ha klart för oss att precis så här lät det också inför valet 2002. Lars Leijonborg började då ställa frågor eller kräva språktest och så vidare i valrörelsen. Och det gav Folkpartiet stora framgångar. Men när det sen kom till kritan så, så drev de ju inte det efter valet. Och vi måste inse att Folkpartiet har ingen som helst trovärdighet när de i valrörelsen börjar uttala sig lite tuffare. Utan vi måste in, inse att ska det någonsin bli någon förbättring så måste, måste Sverigedemokraternas framgångar upprätthållas. Och den här miljöpartisten då, Mehmet Kaplan, han... Ja, han sa väl inte så väldigt mycket. Han konstaterade att det var stor segregering i förorterna där han bor Och eh, även de skötsamma och utbildade invandrarna blir utan jobb. Och att man inte ska klanka ner på DO. Han var alltså mycket mer politiskt korrekt kan man säga. Och eh, ja, jag fick inte ut så väldigt mycket mer av det som han sa. Men jag kommenterar det här seminariet också faktiskt i SD-television. Så att ni som går in på youtube.com... Snedsträck Television kanske kan se det senare i veckan här. Det har inte lagts ut ännu. Jag var också på ett seminarium som handlade om ja, det rubriken var hur kan radikalisering och extremism motverkas? Hur har andra länder sett och lokalt bemött problem med extremism och utanförskap? Och det var så. Alltså muslimsk extremism och vad kan vi göra och vad bör vi göra i Sverige? Och det var också Njamko Saboni faktiskt på det seminariet så det blev mycket nyamko för mig den här veckan. Sverigedemokraterna deltog också i debatter i Ämeldalen senare under veckan. det var den 8 juli klockan 14.15 så var partiets kriminalpolitiska talesman Lars Isova i debatt om våld. Och det hölls på högskolan i Visby. Och senare, klockan 15.30, då var det Sverigedemokraternas ungdomsförbundsordförande, Erik Amqvist som deltog i Fryshusets utfrågning om partiernas barn- och ungdomspolitik. Det seminariet missade jag personligen dessvärre, men vi har rapporterat lite om det på SD-kuriden. Och... Eh, det här Lars vara seminariet om eh, våldsbrott. Han kom in då på att invandrare är kraftigt överrepresenterade. Medan alla andra eh, politiker från de andra partierna var inne på att eh, män är mer överrepresenterade än, ja, än invandrare. om man säger så eh, och Faktum är att det var riksdagspolitiker som han debatterade mot. Folk från konstitutionsutskottet och justitieutskottet med mera. Eh, när... Eh, det sen var ungdomspolitisk paneldebatt i biblioteket. Så fanns då samtliga riksdagspartier på plats och Sverigedemokraternas Erik Almqvist. Moderator för arrangemanget var Fryshusets Anders Karlberg som överlag skötte sitt uppdrag på ett bra sätt. Den enda missen var att debattörerna fick en mycket lång talartid för varje svar och att debatten därmed aldrig riktigt hettade till. Erik Almqvists inlägg drog ner rejäla applåder från de många sverigedemokrater som fanns på plats och Erik framförde på ett föredömligt sätt SDs och SDUs syn på ungdomsfrågor såsom skola och ungas situation på arbetsmarknaden. I debattens slutskede blommade riksdagspartiernas tilltagande desperation över SDs framgångar ut i vad som tycktes vara en tävling i att hitta på fula tillmälen om Sverigedemokraterna. Erik nekades tyvärr att replikera på de många okunniga påhoppen men det framgick med önskvärd tydlighet vem som hade sakargumenten och vem som saknade dem. Och senare, den 8 juli, så var det Mona Salins tal i Almedalen. Och under, under kvällen så samlades då ett trettiotal sdu Och även vi som inte tillhör SDU samlades där också i Almedalen. Med sina gula tröjor, ballonger och SDU-flaggor. Och till förbipasserande så delade man ut ett specialupptryck flygblad föreställande ett foto av Mona Salin iförd slöja och samtalandes med islamisten Mahmud Abdele. På flygbladet lyftes även fram det uttalande som Salin gjorde i Euroturk 2002. Citat: Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och såna töntiga saker. Slutcitat. Den här kampanjen arrangerades för att belysa vilka föreställningar en av Sveriges statsministerkandidater har kring Sverige och svensk kultur och det bestående intrycket efteråt var att många socialdemokratiska väljare är besvikna på detta. Sen kan jag också upplysa om någonting som kanske SD-erna inte känner till. De gick nämligen innan Salin var klar med sitt tal. I slutet av sitt tal så nämnde hon faktiskt Sverigedemokraterna. Det var hon väl kanske ensam om av de etablerade politikerna. Hon gjorde sig över våra framgångar och menade att vi har kopplingar till en massa tvivelaktiga grupper och att flera som står på vår riksdagsvalsedel har tidigare varit engagerade i andra partier och så vidare som då skulle vara ännu värre än vårt, tydligen. Och hon upprepade då att hon aldrig någonsin kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna men det kommer vi ju aldrig ge henne en chans att göra heller för den delen. Ja, jag börjar väl bli klar nästan med min rapport. Ja, men då är det hög tid för ytterligare en pausmelodi. Och det får bli en melodi av bröderna Gärdestad. Ja, det här är Radio SD. Det var Magdeburgarna med Klöversnova utav Ted och Kenneth Gärdestad. Ja, vi brukar ju som oftast ta och upp och behandla opinionsmätningar här i Radio SD. Och nu har det kommit en mycket positiv för min del- och det står i överskrift här Renspartierna behåller övertaget I och för sig inte så positivt Men vi kommer till det positiva senare Jag citerar ur Expressens hemsida Politikerveckan i Visby pågår för fullt Vilket i vanlig ordning innebär att Alliansen och oppositionen Försöker övertrumpa varandra Med miljardutspel och vallöften Nu slår julemätningen från Expressen Och Demoskop ner mitt under Allmäldagsveckan Den visar att regeringen behåller greppet Även om det inte är lika starkt. Med 49,1 procent mot 44,2 leder de med 4,9 procentenheter. Jag citerar Jan Brörklund här. Ingen ska ta ut något i förskott. Före valdagen finns det inget parti som har en enda röst. Och jag vill betona det här att vi vi ska inte invagga sitt säkerhet och sluta jobba för valramgången. Utan nu gäller det att jobba på dem den tid som är kvar fram till valet. Men har vi rubrik SD går framåt. Men den största förändringen sker utanför blockstriden. Sverigedemokraterna som legat under riksdagsbären i tre och skogsmätningar i rad ökar med 1,2 procentenheter och får 4,5 procent. Det bekräftar den senaste trenden i egentligen alla institutsmätningar att vi ökat sen vi presenterar vår skuggbudget, säger SD-ledaren Jimmy Åkesson. Och jag ska också ta när det gäller opinionsmätning för Göteborg. Det står så här, också på Expressens hemsida. Stödet för SD ökar i Göteborg. Sverigedemokraterna tar ett rejält skutt framåt. Sedan mätningen i mars har SD gått från 1,7 till 3,8 procent av rösterna i Göteborg. Enligt Skogs opinionsundersökning. Och Mikael Jansson, vår ledare där i Göteborg, han säger det är inte överraskande. Jag läser lite ur texten. Det står att Skogs opinionsundersökning har gjorts exklusivt för GT. Och det visade då att Socialdemokraterna är fortfarande största partiet i Göteborg, 34 procent. Av rösterna mot Moderaternas, 30,5. Men undersökningen visar också att Sverigedemokraterna får allt större stöd bland göteborgarna. De fick hela 3,8 procent av rösterna och är större än centen och Kristdemokraterna ihop. –och närmar sig en plats i kommunstyrelsen. Det är mer fördubblas i stöd i Göteborg på tre månader. Det visar Skogs opinionsundersökning. Sverigedemokraternas lokala ledare Mikael Jansson tror att valresultatet kommer att bli ännu bättre. Opinionsundersökningar är alltid sämre för oss. Och vi märker att vi går framåt. På vissa arbetsplatser kommer alla att rösta på oss, säger han. Estras störst stöd på landsbygden och satsar nu extra resurser på Stockholm och Västra Götaland– Ja, han säger så här. I Göteborg börjar folk inse att det är meningsfullt att rösta på oss. Vi kan bli vågmästare. Nu har de andra etablerade politiska partierna tagit avstånd från samarbete med Sverigedemokraterna. Mikael Jansson tror att det kommer låta annorlunda efter valet. Det gör det nu ett, ett spel för att vi ska få färre röster, säger han. Sen under rubriken vill göra Göteborg svensk så skriver han så här. Om de kommer in i kommunstyrelsen har de två tydliga mål ska invandring i Göteborg och göra det mångkulturella Göteborg svenskt. Mikael Jansson menar att alla som bor här ska anpassa sig till den svenska kulturen. Ja, det kan räcka för det. Det har också kommit mätningar som gäller syd. Ja, glädjande opinionsundersökningar. Det är alltså inte bara på riksplanet som det får, vi får bra resultat i undersökningarna. utan Det visar även flera kommunala undersökningar på ordentliga framgångar för Sverigedemokraterna i årets val. Det är Rickard Jomsov som skriver på sin blogg på SD Kuriren. Och han skriver då så här att Idag meddelar Sydsvenskan att Sverigedemokraterna går framåt även i kommunpolitiken i Lund. Detta enligt en undersökning som Sydsvenskan gjort med opinionsinstitutet GFK. Enligt Sydsvenskan skulle Sverigedemokraterna erhålla ytterligare ett mandat om det vore val idag. Vilket innebär att Sverigedemokraterna skulle få tre mandat och dessutom en vågmästarroll i kommunen. De mest glädjande siffrorna kommer dock från Malmö där en undersökning, även den genomförd av GFK, i samarbete med Sydsvenskan visar att Sverigedemokraterna erhåller nästan 10% av väljarstödet i kommunpolitiken. Det innebär att Sverigedemokraterna skulle ta ytterligare ett mandat, om det vore val idag, en ökning från dagens fem mandat till sex mandat, samt erhålla en vågmästarroll i kommunen. Dessutom påpekar Sydsvenskan att så många som 18,9% ännu inte bestämt hur de ska rösta och att de osäkra väljarnas svar tyder på att Sverigedemokraterna kan bli ännu starkare än vad siffrorna i opinionsmätningen anger. Vidare skriver Sydsvenskan att valet i Malmö 2006 blev en skräll för Sverigedemokraterna eftersom en opinionsundersökning som genomfördes i juni månad inför valet 2006 visade på en tillbakagång för Sverigedemokraterna. Nu vet vi alla att Sverigedemokraterna inte alls gick bakåt i valet 2006 utan istället ökade från två till fem mandat, därav skrällen. Man påpekar dessutom att den undersökning som opinionsinstitutet Temo gjorde för Sydsvenskans räkning den 24 juli till 10 augusti inför valet 2006 helt missade Sverigedemokraternas frammarsch. Det är därför inte konstigt att jag med tillförsikt ser fram emot valdagen den 19 september skriver alltså Rickard Jomshoff. Ja, vi kan väl ta en kort nyhet här då från sd Det står så här, elever får rösta på SD i skolvalet. Sverigedemokraternas valsedlar kommer att distribueras i årets skolval, rapporterar Expressen den 8 juli 2010. Och jag hör även det här i radionsnyheter. Skolvalet som vänder sig till högstadie- och gymnasieelever arrangeras av ungdomsstyrelsen. Och Inger Asching, ställföreträdande generaldirektör på ungdomsstyrelsen, meddelar nu att man vill att valet ska vara så likt det riktiga valet som möjligt. Och har i år därför valt att distribuera Sverigedemokraternas valsedlar till de medverkande skolorna. Och det är för att vi har fått över 1% här nu i ett antal val. Många skolor anser dock att det är ett problem att partier som Sverigedemokraterna får delta. Inger Asching säger dock till Expressen att man ska vara hårdare med att se till att allt går rätt till. I skolvalet 2006 fick Sverigedemokraterna 4,32 procent av rösterna. Trots att valsedlar inte fanns tillgängliga samt att många skolor valde att inte räkna röster på Sverigedemokraterna. Ja då lär det ju bli framgångar i årets skolval kan man säga. Ja det börjar närma sig slut men jag tänkte ta lite från kyrkans tidning. Det är nämligen så att man har nämnt oss på deras, val, deras valspecial där chefredaktören Anders Ahlberg har ordet under rubriken livsutskådningsfrågorna inte längre enbart privata så skriver han en del bland annat om oss ett utdrag som står i sidan av här religion, religionsfrihet, etnisk och kulturell bakgrund, yttandefrihet och allas likhet inför lagen hamnar på agendan när ett parti som anser muslimer vara samhällsproblem får röras Jag ska ta några rader här med Sverigedemokraterna på tröskeln till riksdagen har skakat om de etablerade partierna för att inte tala om medierna vilken mån allmänheten är är svårt att veta. 3-4% möjliga väljare för ett populistiskt, invandraskeptiskt parti skriver han faktiskt är mycket lågt jämfört med det mesta av övriga Europa. Den aspekten har dock kommit bort. Sverigedemokraterna är ett spöke och ett slagträ. Den som inte tar avstånd tillräckligt och tillräckligt tydligt får en smäll av motståndarna. Etablissemangets oförmåga att kyligt förhålla sig till Sverigedemokraterna är besvärande. Men det goda med partiets närvaro på den offentliga scenen är att grundläggande frågor om vår syn på andra människor och på samhället, på människovärdet han, blir inte bara viktiga utan också debatterade. Och därmed så har vi kommit till punkt för idag och tackar för oss. Tack ska ni ha. Hej då. Hej.